Катруся. Як Катруся приходила до пам'яті, то мама сідала коло неї і жалібно говорила «Катрусе, доки ти не богомеш слабувати, гроші минулиси, других заробити не заробиш, хоч бись і підвеласи, а я повідносювала гроші по ворожках, та й з того нема ніякої користі». «Правда ворожка угадала за все, як дома дієсе, яка тобі біль, але коріння нічо не помагає. Відай, тобі таки немань віходу!» Катруся лежала нерухомо. Водила сухонькою рукою по тварі. Сині нігті її були, як сині очі, і здавалося, що по лицю вандрує багато синіх очей, дивних, блискучих. Всіма тими очима Катруся гляділа на маму і потакувала на її жалібну мову. Ой, нема, бідний світи нема, а дядя геть зажурився, заходить у голову, чим тебе поховати, як умреш. Коли на ті подивиться, та й чорніє жури, ми Катрусю геть з усього війшли, муки на дні лиш трошки, зерна одного нема хати, та й зламаного грейціра нема. Якби умерла, та й бим стали, як серед води, Коби ті Бог хоч до осені додержав. Єй, дівко-дівко, то-то з себе та й нас зневолила. Мама взяла Катрусю чесати. «Ти так страшно гориш та так кашлі, що най Бог сохранить. Ані дранку натягнути на тебе, ані розчесати, ані вмити». Боже, Боже, ми так гіренько мучимося. Прошу Бога, абим половину тої муки на себе перебрала, та й не можу допроситися. Сльози мамині капали на Катрусине волосся і пропадали, як вода у піску. Що то з тебе зробилося? Така з була годна, така робітниця, що на все село Аж наси душа радувала, гадали, що нам легше стане і за тебе, а то, гаді, яке легше. Коби хоч що їстки доброго, а то ми зав'їваємо на барабулі, а ти таки гинеш. А трудно ходити вже по хатах за молоком, вже си кількох находила, що тепер нема як лиця вказувати. Мама заплітала косу. Не знати, нащо, як віток. Тобі накупувала. Увалила м два леви, як у болото. Вже відай, я тебе оті квітки на смерть уберу. Заплакали.